Розділ 14. Оголошується зміна іміджу. Ну, може бути, що в мене прогресує шпигономанія. Насправді ж за мною ніхто не стежить, я даремно витрачаю свою без того дрібну грошову заначку на убогу зйомну квартиру. Якщо це так, то на прес-конференцію до Анжели Сонцевої можна йти спокійно. Але навіть якщо я заспокоюю себе і за мною таки стежать – на присуху до сонцевої все одно можна йти спокійно. Так, я не виходив зі своєї квартири, і після пригоду міліції та неприємностей з машиною це не може викликати особливих підозр. Ну, принаймні вчора, після розмови з Люською, мені на мобілку дзвонив тільки грузин, аби переконатися, я живий і зі мною все в порядку. Ті, хто робив мені китайські попередження, знають цей номер. Тим не менше, вони не нагадували про себе. Отже, теоретично, погані хлопці думають, що я заліг у себе вдома, злякався і нікуди не виходжу. Ну, знову ж таки, теоретично, вони могли б пошукати мене на роботі, де отримали б відповідь «Варала хворіє». Значить, моя поява на прес-конференції Сонцевої буде помічена не відразу. Ну, коли ж мене там помітять а помітять, до бабки не ходити, то навіть у такому разі я матиму невеличку фору. Адже для тих, хто переконаний в тому, що об'єкт вдома, поява об'єкта зовсім в іншому місці буде несподіванкою. Несподіванку треба перетравити. Поки вони будуть її перетравлювати і приймати якесь рішення, я зникну. Хай шукають. А коли я побачив, скільки народу зібралося подивитися на Анжелу Сонцеву після аварії... Взагалі відчув душевне піднесення. Тут стільки народу, що загубитися серед зібрання буде досить просто. Ця обставина, вкупі з тим, що мене, очевидно, все ж таки не шукають, теж давала додаткову перевагу. Намагаючись триматися непоміченим, я протиснувся в найневигідніший куток конференц-залу за вішалкою. Тепер з одного боку мене заступала власна вішалка з верхнім одягом. З іншого – оператор з телекамерою. Лишалося тільки чекати. Дивно, героїня дня не запізнилася. Журналісти пожвавилися, розступилися біля входу, роблячи їй живий коридор. І Анжела Сонцева в яскраво-білому брючному костюмі, який доповнював жовтавий кольор її волосся, туфлях на високих каблуках та в окулярах із затемними скельцями, пройшла до столу і вмостилася біля мікрофону напроти таблички зі своїм іменем. Мабуть, вона схудла в лікарні за цей тиждень. Білий костюм сидів на сонцеві, як на мене надто вільно, якщо не сказати мішкувато. Сівши, помахала присутнім рукою. Хтось заплескав у долоні. «Жива, жива, не бійтеся!» – сказала вона, і я, мимоволі, прислухався до її голосу. Сказати Анжела встигла не так уже й багато – але можете мене розпинати, саме цим голосом вона виганяла мене зі своєї палати. І саме цей голос дзюрчав мені на вухо в темряві моєї холостяцької хрущоби. Ідювацький висновок, але інший не напрошується. Говорить вона, принаймні, своїм голосом. Хоч не робот не кіборг є, то добре». Тим часом біля Анжели примостився ще один чоловік, незнайомий мені. Рожеві щоки, старо виголене підборіддя, дорогий піджак, під піджаком строгий синій гольф. При цьому волосся забране на потилиці у кінський хвіст. Напруживши очі, прочитав на табличці Антон Назаров. Цей ім'я мені так само нічого не говорить, як і його зовнішність. Не вистачає третього учасника – Табличка з його прізвищем стоїть поряд із третім мікрофоном. Я знову напружив зір, намагаючись вчитатися зі свого місця в напис. «Не може бути». Вірніше, може, але не буває. «Роман Каракай». Мимоволі сахнувшись, я обмацав поглядом зібрання, вишукуючи дівчину, особливі прикмети якої – довгий ніс і вражена шкіра на обличчі. Запримітив Люську Корбут. Висунулася на перший план. Нікого схожого за зовнішніми ознаками на Наталю зиму в залі не було. Як виглядає рая Лисиця, я тим більше не знав. Але без надії сподівався, що вона дасть про себе знати хоча б одним запитанням. Ну, врешті решт у мене є її актуальний телефон. Зате я нарешті побачив Каракая. Спочатку... Живим коридором пройшов кремезний хлопець у костюмі без кроватки. Піджак робив його квадратні плечі ще більш схожими на геометричну фігуру. Не дійшовши до стола трьох кроків, він розвернувся, відтерши плечем когось із камерою, і пропустив перед собою хазяїна. Каракай виявився непоказним чоловіком. Середній зріст, нічим непримітна зовнішність, хіба шкіперська борідка – додавали йому помірної схожості з татом дядька Федора з мультика про простоквашино. А ще одна прикмета – задовгі, як на мене, руки. Ну, помітно, що піджак йому шили з урахуванням цієї особливості будови кінцівок. Тримався Роман Каракай стримано, як людина, котра веде непублічний спосіб життя і тепер змушена порушувати якусь персональну обітницю. враховуючи те, що я про нього знав, Нічого дивного в подібній поведінці не було. Дивною була вся ця компанія. Співачка Анжела Солнцева, невідомий мені рожевощокий кінь Антон Назаров і Роман Каракай, один з найбільш потужних постачальників наркотиків на київський та й взагалі український чорний ринок. «А добрий день!» – звернувся до зібрання Антон Назаров. І журналісти заклацали кнопками диктофонів. Заблимали спалахи фотоапаратів. Оператор біля мене, як і решта його колег, почав запис. Дякую, що ви всі прийшли сьогодні. Значить, доля вашої, не побоюся цього слова, улюбленої співачки Анжели Сонцевої вам не байдуже. А те, що вона ваша улюблена співачка, підтверджує ваш прихід на нашу зустріч. Невже ви б витрачали час на людину, яку ненавидите? Серед присутніх пробіг вічливий смішок. Спочатку хочу запевнити вас зайвий раз. Анжела жива, здорова, і сьогодні вранці її виписали з лікарні. Вона буде перебувати якийсь час під наглядом лікаря вдома, але це зовсім не заважатиме їй працювати над новим проєктом. А власне, про початок нового проєкту я, Антон Назаров, сьогодні і оголошую офіційно.